a brate pjeva slava tebi gospodi slava tebi pjevajući i Bogu dajući slavu mi to činimo makar mi koji smo ovdje sabrani uglavnom zbog toga što tamo piše da poslije evanđelja koje najčešće uopšte ne čujemo još manje razumijemo a najmanje živimo a onda tamo u odgovaranju na svetu liturgiju piše onda narod pojci odgovaraju sa slava tebi gospodi slava tebi a pa još ako imaju I glasove onda to onako još može i dobro da zazvuči. Ako se ne pojavi rasijanost, pa se ne zna šta dalje treba pjevati i govoriti. Tako je to danas, tako je to i ovdje u većini slučajeva. Ali oni koji su nam ostavili svetu liturgiju, oni nisu bili takvi i nisu tako pojali Bogu. Oni su Bogu slavu uznosili, odavali, ali ne bez razloga. Odavali i uznosili slavu zato što je ta slava postala otkrivena. Otkrivena baš na ovaj način kako nas ovaj praznik uči podsjeća I sam otkriva kroz crkvu tu slavu, slavu Svete Trojice, Otca i Sina i Svetoga Duha. Nepristupna svjetlost, kako se pjeva danas u stihirama, došao Sin Boži da nam objavi nepristupnu svjetlosti. Sveti oci Duh Sveti kroz njih kad zategnu stihiru kad zategnu tropartu nema nikakvog lufta i naš um rasklimatan on ne može da se uključi u te tropare u te poruke jer one su mnogo moćno zategnute nema nikakvog lufta nikakvog praznog prostora a pošto se u našem umu i u volji i u srcu nalaze ogromna vakum prostranstva, onda mi ne možemo da komuniciramo na onaj dobar način sa crkvenom poezijom. Došao si da objaviš nepristupnu svjetlost. Šta hoće time crkva da nam kaže, Duh Sveti? Da je nepristupna svjetlost, vječna svjetlost, bespočetna i čista svjetlost, ostala kroz ovoploćajanje Sina Božjeg i pristupna, da možemo da pristupimo i da primimo svjetlost. Priđite, primite svjetlost. Od koga može čovjek, stvoreni čovjek, pa ne samo stvoreni, nego i paliji čovjek da primi nepristupnu svjetlost. Samo od onoga koga nazivamo u simvolu vjera ispovjedajući, kad kažemo svjetlost, od svjetlosti, kad govorimo o Sinu Božijeg. Samo kroz njega možemo primiti nepristupnu svjetlost. Duha svetoga, duha životvornog, duha očevog. Sveti apostol Pavle, u ovoj poslanici koju smo malo prije čuli baš od njega divno poučava zaista divno i to nas se neđe pomjerilo da neku riječ kažemo iako nismo imali namjeru ali riječ apostolska životvorna pa podigne i uspavano i lijeno i nemarno pa kaže da se on mogi Bogu pazite kakav je apostolski metod kako se razlikuje od onog sebičnog, gordog metoda duhovnog rukovođenja u koje se danas masovno uključujemo, on se moli Bogu da ne ispošloju Duh Svetog na njegove učenike, da ih Duh Sveti uvede u tajnu i da im pokaže bogatstvo slave svete te trojice koju mogu da prime i koje mogu da se udostoje prateći ga prateći volju Božiju živeći u crkvi svetoj. I zaista i dan danas to je jedini metod kojim Crkva sveta i treba i može da se služi, a i mi u njoj. Ako želimo nekome istinsku pomoć, istinsko dobro, istinski život, istinsko bogatstvo i slavo, mi ne možemo učinjati ništa bolje do da se molimo gospodu da mu pošalje duha svetoga, I da ga Duh Sveti uvede u istinu. Jer šta mi možemo da pomognemo čovjeku? Mi možemo samo da ga zavodimo. Mi možemo samo nekoliko koraka da napravimo sa njim u nekom pravcu i onda i mi i onda stanemo ili još gore da ga predamo u ruke neprijateljima, odnosno zlim dusima. A da bi gospodu slišio molitvu našu i mi treba da projavimo poslušnost onome na koga duh sveti siđe, na kome počiva i kroz koga nam se daje. A to je sin Boži gospod naš Isus Hristos, sin očevni. Zato jaka molitva, molitva koja može bratu da pomogne, sestru da ukrijepi, bližnjeg da pokrene na put spasenja, jeste jaka samo ako je na temelju poslušnosti. Neposlušan, nema molitvu. Neposlušnog, Bog ne sluša. Molitva neposlušnog je praznoslovlje. Molitva neposlušnog je sijanje na kamen, na asfaltu. Molitva neposlušnog je bacanje sjemena u ogen, u vodu. I takvu molitvu Bog neće uslišiti. Kad kažemo molitvu, mislimo na ono što reče Aposto Pavle, molitvu koja izaziva promjenu, duhovnu promjenu, koja pokreće blagodat duha svetoga, jer ima molitava koje ne pokreću duha svetoga, nego pokreću demone, Gorda molitva, ona je prizivanje demona. Molitva neposlušnog je prizivanje demona. Molitva gnevljivog čovjeka je prizivanje demona. Molitva taštog i sujetnog čovjeka izaziva strahovite probleme, kako uče Sveti Otci. Kad se gnevljiv moli, Bog dopušta veliko iskušenje na njega, kako uče Sveti Isak Sirin. Veliko iskušenje. Pazite, kad oci kažu veliko iskušenje, Znači da je mnogo veliko iskušenje. A uzrok takvih iskušenja jeste gnjev u srcu, koji je posljedica gordosti i gordost koja se moli, navodno moli, smirenom Bogu. To je, braćo i sestre, provokacija. Na duhovnom planu to je provociranje neba. To je provociranje Svete Trojice. To je prizivanje demona. Zato, ako nam je stalo da nam molitva ima snagu, a ne može imati snagu ako je samo od našeg duha, od naše volje, od naše pale prirode, od našeg plotskog mudrovanja, od našeg rasuđivanja, od našeg doživljaja duhovnog života, a duhovni život je nepristupna svjetlost i nepristupna slava. Onaj ko misli da poznaje duhovni život, on je u obmanju. Jer duhovni život je djelovanje duha svetog. A duh svet je nepristupna svjetlost. Onaj ko je neposlušan sinu Božijem. Za njega možemo, braće i sestre, sa sigurnošću, ogromnom sigurnošću reći da ništa O duhovnom životu ne zna Ali, ama baš ništa Jer duhovni život je djelovanje duha svetom A duh sveti je nepristupna svjetlost To je božanska svjetlost To je život u Bogu To je čovjek u Bogu i Bog u čovjeku Nisu to male stvari Nije to jeftina priča i jeftina nauka To je nauka nad naukama i umjetnost nad umjetnostima. A način kako da u istinski duhovni život otkrio nam se u prazniku Bogojavljenja. Kroz poslušnost, sinu, očevu, na kome duh sveti počiva, kako je to jasno prikazano. Ako si poslušan njemu, a Duh Sveti na njemu počiva, nema šanse da Duh Sveti ne siđe i na tebe, da ne uđe u tebe, da te ispuni istinskom svjetlošću i istinskom slavom. Zašto, braćo i sestre, naši svetitelji tako svjetle? Zašto su tako proslavljene? Zašto tako osvijaju? Zašto su im tako imena moćna i neuništiva? Zato što je slava nebeska ušla u njihove duše, u njihova srca i iz njihovih srdaca ona izbija i obasjava i nas u onoj mjeri u koji poštojemo i na pravi način slavimo. Pa onda dobijamo od njih i i pomoć, i ukrepljenje, i, i prosvetljenje. Ako je tako kad poštojemo svetitelje, Koliko je tek uzvišenije, mada i poštovanje Svetitelja mora biti povezano sa poštovanjem Svete Trojice, koliko je tek uzvišeno poštovati Majku Božiju i poštovati Sina Božijeg, kako Duh Sveti sjelezi na one koji ga poštuju. Ali poštuju onako kako je Otac blago izvolio, kroz poslušnost, nemudrovanje, Otac nije rekao, ovo je sin moj ljubljeni, o njemu razmišljajte, njega izučavajte, njega špionirajte, njime se bavite na naučni način, na filosofski način, upoređujući ga sa ovim ili sa sinovima ljudskim, sinovima demonskim, sinovima sataninim, nego ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Zato je najuzvišenija duhovna filozofija, najuzvišenija duhovna škola život u svetom poslušanju. I najveći učitelji naše crkve, najveći bogoslovi, najveći umovi, najveći ispovjednici, upravo su bili i najveći poslušnici. Sinu Božijem, sinu Očevom, Pa je sila duha svetog, pazite, nepristupna sila i vječna svjetlost ušla u njihove duše. Zato današnji svijet ne poznaje svetitelje. Zato današnji svijet, a i mi koji mu kako tekako pripadamo, ne poznajemo duhovni život. Zato su nama praznici daleki. A zašto? Zato što je u suštini... Crkva i u crkvi nepristupna svjetlost. I čovjek svjetskog načina života, svjetskog mudrovanja, on ne može da pristupi toj svjetlosti. Ona je za njega nepristupna. On čak može i da bude tu negdje blizu crkve. On čak može da bude i u crkvi, može da bude i u mantiji. Ali ako ne bude poslušan voli očevoj, za njega će svjetlost Carstva nebeskog biti nepristupna I To je i najveća tragedija Njegov život je čista Tama Živi, sjedi Jede, pije Veseli se Umire u tam I s tame Prelazi u još Gušću tam nevidjevši vidjevši svjetlost A svijet, pogotovo svijet Njemu je potpuno nepristupačna tajna crkve. To je danas lako primijetiti. A zašto? Zato što je pristupačna samo onima koji su poslušni Sinu Božijem, na kome počiva Duh Sveti, a daje se onima koji ga slušaju, jer je on Sin Boži jedinorodni koji je po očevoj volji. Eto, neka bi dao Gospodi danas na odanije Bogo javljenje da i mi poželimo jedni drugima da duh sveti siđe na sve nas, a ne naš duh da ovlada svima, nego duh sveti da siđe na svakog čovjeka, a da bi ta molitva imala potporu i daj Bože dovela do rezultata, bilo onako silno u dejstvu, da se potrudimo da budemo poslušni Sinu Božijem i da ga proslavljamo zajedno sa Otcem i Duhom Svetim i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Bog javi. Zavistimo se javi.